Există multe asemenea povești în lume cu o istorie interesantă. Aceasta este magia brandingului adevărat, care poate dăinui în timp și despre care se pot scrie cărți de sine stătătoare. Brandingul este un domeniu fascinant, iar afacerile care îl adoptă cu responsabilitate au potențialul de a avea mare succes și de a rămâne mult timp în mintea și în inima consumatorilor chiar și peste ani și ani. Cel mai mare cadou pe care îl poți face businessului tău este să-l cunoști în profunzime, să-i descoperi viața și ceea ce îl face să fie unic, iar apoi să te comporți în consecință. Numai așa îți vei crea un brand coerent, adoptat și iubit de clienți. Numai atunci vei putea spune că ai înțeles cu adevărat ce înseamnă un proces de branding.